Testamentul francez, pista 15. Așa că, auzind-o pe Charlotte vorbind despre Baudelaire, am crezut că era vorba de o simplă coincidență, când în prima strofă a sonetului său s-a schițat următoarea prezență feminină. Când cu ochii închiși într-o seară caldă de toamnă îți respir mireasma sânului tău primitor, văd întinse alene prea fericite maluri, orbite de văpăile unui soare monoton. Vezi, continua bunica într-un amestec de rusă și de franceză, căci trebuia să citeze textele traducerilor. La Brusov, primul vers de asta, într-o seară de toamnă, cu ochii închiși. La Balmont, când închiz ochii într-o seară de vară sufocantă. După părerea mea, și unul și celălalt îl simplifică pe Baudelaire. Vezi tu, în sonetul lui, seara caldă de toamnă este un moment foarte deosebit. Da, în plină toamnă, deodată, ca o clipă de grație seara aceea caldă, unică, o paranteză de lumină în mijlocul ploilor și al mizerilor vieții. În traducerile lor au trădat ideea lui Baudelaire, într-o seară de toamnă. Într-o seară de vară e plat, e fără suflet, în timp ce la el clipa aceea face posibilă vraja, știi oarecum ca zilele blânde de toamnă târzie. Charlotte își dezvolta întotdeauna comentariul cu diletantismul acela ușor simulat, mascând la ea cunoștințe adesea foarte vaste, de care se temea să pară mândră, dar eu nu mai auzeam decât melodia când rusească, când franzuzească a vocii ei. În locul acelei obsesii a trupului de femeie, a femeii omniprezente care mă hărțuia, prin diversitatea ei inepuizabilă, simțeam o profundă liniștire, având transparența acelei seri calde de toamnă și seninătatea unei contemplări lente, aproape melancolice a unui trup frumos de femeie lungit în fericita oboseală a dragostei. Trupul acela, al cărui reflex carnal se dezvăluie într-un șir de reminiscențe, de mirosuri de lumini. Râul s-a umflat înainte ca vijelia să ajungă la locul unde eram noi. Ne-am dezmeticit auzind curentul clipocind deja la rădăcinile sălciilor. Cerul devenea violet, negru, stepavul voi, încremenea în uimitoare peisaje livide. Un miros înțepător, acru ne-a pătruns odată cu prospețimea primelor răpăieli. Iar Charlotte, împăturind ștergarul pe care prânzisem, își termina expunerea. Dar, în sfârșit, în ultimul vers, există un adevărat paradox al traducerii. Brusov îl depășește pe Bodler. Da, Bodler vorbește despre cântecele marinarilor de pe insula născută din mirosul sânului tău dragăstos. Iar Brusov, traducându-l, aude vocile marinarilor strigând în mai multe limbi. Ceea ce e minunat e că rusa poate să redea asta printr-un singur adjectiv. Strigătele în limbi diferite sunt mult mai vide cât cântecele marinarilor de un romantism puțin cam dulceag, trebuie să recunoaștem. Vezi, exact asta spuneam noi de una zi. Traducătorul de proză este sclavul autorului, iar traducătorul de poezie este rivalul său. De altfel, în sonetul acesta n-a apucat să-și termine fraza, apa și roin sub picioarele noastre, ducându-mi hainele, câteva foi de hârtie, una dintre espadrilele șarlotei. Cerul îmbibat de ploaie s-a aprobușit peste stepă. Ne-am repezit să salvăm ceea ce mai putea fi salvat. Am reușit să împrind pantalonul, cămașa, care plutind se ră, din fericire de crengile sălciilor și am pescuit la țancă espadrila Charlottei. Apoi foile erau traducerile transcrise. Ploaia le-a transformat repede în gemotoace pătate cu cerneală. Nu ne-am remarcat teama, gălăgia asurzitoare a tunetului a alungat orice gând cu violența ei. Trombele de apă ne-au izolat în mărginirea tremurătoare a trupurilor noastre. Ne simțeam cu o intensitate crescândă inimile dezgolite, înnecate în potopul acela care amesteca cerul cu pământul. După câteva clipe a strălucit soarele. De sus, de pe mal, contemplam stepa, lucitoare, fremătând de o pusderie de stele irizate, parcă respira. Am schimbat o privire surzătoare, Charlotte își pierduse baticul alb, părul ud îi și roia în șuvițe întunecate pe umeri. Genele străluceau de picături de ploaie, rochia udă toată îi se lipea de corp. E tânără și foarte frumoasă, totuși a răsunat în mine vocea aceea involuntară, care nu ne ascultă și ne stingherește prin franchețea ei fără nuanțe, dar dezvăluie ceea ce vorba gândită cenzurează. Ne-am oprit în fața terasamentului de cale ferată. În se vedea apropiindu-se un tren lung de marfă. Adesea, un convoi gufind rămânea nemişcat în locul acela, barându-ne pentru un scurt moment poteca. Obstacolul acela, impus probabil de vreun acar sau de vreun semafor, neamuza. Vagoanele înălțau un zid gigantic acoperit de praf, un val gros de căldură venea de la pereților expuși de soare. Și, din depărtare, doar fluieratul locomotivei rupea tăcerea stepei. De fiecare dată eram tentat să nu-i aștept plecarea și să traversez, șinele strecurându-mă pe sub vagon. Charlotte nu mă lăsa spunând că tocmai auzise fluieratul. Uneori, când așteptarea noastră devenea prea lungă, ne cățăram pe palierul deschis pe care îl aveau pe vremea aceea vagoanele de marfă și ieșeam de cealaltă parte a liniei. Acele câteva secunde erau pline de agitație voioasă și dacă pleacă trenul, ducându-ne într-o direcție necunoscută, fabuloasă. De data aceasta nu puteam să așteptăm. Uzi cum eram, trebuia să ne întoarcem acasă înainte de căderea nopții. M-am cățărat primul, i-am întins mâna Charlottei care a urcat pe scări. În clipa aceea, trenul s-a pus în mișcare. Am traversat palierul alergând. Eu încă aș mai fi putut să sar, dar Charlotte nu. Am rămas în deschizătura care se umplea de un vânt din ce în ce mai puternic. Traseul potecii noastre s-a pierdut în imensitatea stepei. Nu, nu eram neliniștiți. Știam că o gară sau alta avea să oprească goana trenului nostru. Mi se părea că Charlotte era într-un fel mulțumită de aventura noastră neprevăzută. Privea câmpia înviorată de furtună. Părul fluturând în vântii se răsfira pe față, îl dădea la o parte din când în când cu un gest rapid. În ciuda soarelui începea să cadă uneori o ploaie măruntă. Charlotte îmi zâmbea prin volul acela scânteitor. Ceea ce s-a întâmplat pe neașteptate pe palierul acela legănându-se în mijlocul stepei, a semănat cu încântarea unui copil, care după o îndelungă cercetare zadarnică descoperă în liniile încurcate savant dintr-un desen un personaj sau un obiect ascuns. Îl vede, arabescurile desenului capătă un nou sens, o nouă viață. Așa era și cu privirea mea interioară, deodată am văzut, sau mai degrabă am simțit cu toată ființa mea legătura luminoasă, care unea clipa aceea plină de unduiri irizate, de alte clipe în care poposisem dată. Seara aceea îndepărtată cu Charlotte, strigătul melancolic al cucușcăi, apoi dimineața pariziană învăluită în imaginația mea de o ceață însorită, momentul nocturn de pe plută cu prima mea iubită, când pachebotul uriaș ne dominase trupurile înlănțuite și seriile de veghe din copilăria mea, trăite parcă deja dintr-o altă viață. Legate astfel, clipele acelea alcătuiau un univers aparte, cu propriul lui ritm, cu aerul și cu soarele lui specific. Aproape o altă planetă, o planetă în care moartea femeii cu ochii mari cenușii devenea de neconceput, în care trupul de femeie se deschidea spre un șir de clipe visate, în care limba uimirii pe care o mânuiam eu avea să fie pe înțelesul celorlalți. Planeta aceea era totuna cu lumea care se desfășura în goana vagonului nostru. Da, totuna cu gara în care trenul se oprea în sfârșit, pe peronul pustiu spălat de ploaie, cu rarii trecători năpădiți de grijile lor zilnice, totuna cu lumea aceea, dar văzută altfel. Ajutând o pe Charlotte să coboare, am încercat să definesc acel alt fel. Da, pentru a vedea acea altă planetă trebuia să te porți într-un fel de osebit, dar cum? Hai să mergem să mâncăm ceva, mi-a spus bunica, smulgându-mă din gândurile mele. Și s-a îndreptat spre restaurantul, plasat într-una dintre aripile gării. Sala era goală, mesele fără tacâmuri. Ne-am instalat lângă fereastra deschisă pe care se vedea o piață mărginită de copaci. Pe fațadele clădirilor se vedeau fâșii lungi de pânză roșie, cu lozincile lor obișnuite în cinstea partidului a patriei, a păcii. A venit la noi un chelner și cu o voce morocănoasă ne-a anunțat că furtuna îi lăsase fără curent electric și că, prin urmare, restaurantul se închide. Voiam deja să mă scol, dar Charlotte a insistat cu o politețe exagerată, care, prin formulele ei de suete, împrumutate din franceză, după cum știam bine, îi impresiona întotdeauna pe ruși. Bărbatul a ezitat o secundă, apoi a plecat cu un aer vizibil descumpănit. Ne-a adus o mâncare surprinzătoare prin simplitatea ei, o farfurie cu o duzină de rondele de salam, un castravete mare, murat, tăiat în felii subțiri, dar mai ales a pus în fața noastră o sticlă cu vin. Niciodată nu cinasem așa, până și chelnerul și-a dat, parcă seama, de ceea ce era neobișnuit în perechea pe care o alcătuiam și în ciudățenia acelei mesereci. A zâmbit și a băiguit câteva cuvinte despre vreme, ca și cum s-ar fi scuzat pentru primirea pe care ne-o făcuse mai înainte. Stăteam singuri în sală, vântul care intra pe geam mirosea șud, pe cer se etajau nori gri și violeți, luminați de soarele care asfințea. Din când în când, pe asfaltul ud scrâșneau roțile unei mașini, fiecare gură de vin dădea sunetelor și culorilor acelora o nouă densitate. Greutatea răcoroasă a copacilor, geamurile strălucitoare spălate de ploaie, roșul lozincilor de pe fațade. Scrâșnetul umed al roților, cerul încă învolburat, simțeam că puțin câte puțin, ceea ce trăiam noi în sala aceea goală, se desprindea de momentul prezent, de gara aceea, de orașul acela necunoscut, de viața lui cotidiană. Frunzișuri grele, pete roșii, alungite pe fațade, asfaltud scrâșnet de cauciucuri cer gri-violet, întors spre Charlotte. Ea nu mai era acolo. Și nu mai este restaurantul acela dintr-o gară pierdută în mijlocul stepei, ci o cafenea pariziană, iar dincolo de geam, o seară de primăvară, cerul gri și violet încă vigelios, scrâșnetul mașinilor pe asfaltul ud, exuberanța proaspătă a castanilor, roșul storurilor restaurantului din cealaltă parte a pieței. Și eu, după 20 de ani, eu care vin să recunosc gama aceea de culori, să retrăiesc amețeala la clipei regăsite. O femeie tânără în fața mea întreține, cu o grație foarte franțuzească, o conversație despre nimic. Îi privesc chipul surzător și, din când în când, îi ritmesc vorbele dând din cap. Femeia aceea îmi este foarte apropiată. Vocea ei, felul ei de a gândi îmi plac. Și îi cunosc armonia trupului. Și dacă aș putea să-i vorbesc despre clipa aceea de acum 20 de ani din mijlocul stepei, în gara aceea pustie, îmi spun eu și știu că nu am să o fac. În seara aceea îndepărtată de acum 20 de ani, Charlotte se ridică deja și aranjează părul privindu-se în geamul ferestrei deschise și plecăm. Iar pe buzele mele, odată cu acreala plăcută a vinului, se șterge vorba aceea niciodată cutezată. Iar dacă ea este încă atât de frumoasă, în ciuda părului alb și a atâtor ani trăiți, e pentru că în ochii ei, în trupul ei, transpar toate clipele acelea de lumină și de frumusețe. Charlotte iese din gară, o urmez îmbătat de revelația mea indicibilă, iar noaptea se răspândește asupra stepei, noaptea care durează deja de 20 de ani în saransa copilăriei mele. Am revăzut-o pe Charlotte după 10 ani, timp de câteva ceasuri când mergeam în străinătate. Am ajuns foarte târziu seara, și trebuia să plec mai departe diz de dimineață la Moscova. Era o noapte înghețată de la sfârșitul toamnei, care aduna la oaltă pentru Charlotte amintirile neliniștite ale tuturor plecărilor din viața ei, ale tuturor nopților de adio. Nu am dormit. Charlotte s-a dus să pregătească ceaiul, iar eu mă plimbam prin apartamentul ei, care îmi părea ciudat de mic și foarte înduioșător prin fidelitatea obiectelor familiare. Aveam 25 de ani, călătoria mea mă exalta, știam deja că plecam pentru multă vreme sau mai degrabă, că șederea aceea în Europa avea să se prelungească dincolo de cele două săptămâni prevăzute. Mi se părea că plecarea mea avea să zguduie calmul imperiului nostru amorțit, că toți locuitorii lui nu vor mai vorbi decât despre fuga mea, că o nouă epocă avea să se deschidă, începând cu primul meu gest, cu prima mea vorbă rostită de cealaltă parte a frontierei. Trăiam deja din perindarea de chipuri noi, pe care aveam să le întâlnesc, din strălucirea peisajelor visate, din surescitarea primejdiei. Cu egoismul infatuat al tinereții, am întrebat-o pe un ton puțin cam hilar. Dar tu ai putea să pleci în străinătate, în Franța, de pildă, te-ar tenta, nu-i așa? Expresia trăsăturilor ei nu s-a schimbat, a plecat doar ochii. Am auzit melodia afluierătoare a ceainicului uitul cristalelor de zăpadă la geamul întunecat Știi, mi-a spus ea în cele din urmă cu un zâmbet obosit Când în 1922 m-am dus în Siberia Jumătate sau poate o treime din călătoria aceea am făcut-o pe jos E ca de aici până la Paris Vezi, nici măcar n-aș avea nevoie de avioanele voastre A zâmbit din nou privindu-mă în ochi Dar în ciuda intonației voioase Am ghicit în vocea ei o undă de amărăciune profundă Încurcat am luat o țigară, am ieșit pe balcon. Acolo, peste întunericul înghețat al stepei, mi s-a părut că înțeleg în sfârșit ce însemna Franța pentru ea. Capitolul 4 1 În Franța era să uit definitiv Franța Charlottei. În toamna aceea, 20 de ani mă despărțeau de vremea Saransei. Mi-am dat seama de distanța aceasta, de sacramentalul după 20 de ani, în ziua în care postul nostru de radio a difuzat ultima lui emisiune în limba rusă. Seara, când am părăsit sala redacției, mi-am imaginat o întindere nemărginită, căscată între orașul acela german și Rusia adormită sub zăpezi. Tot spațiul acela nocturn, care încă în ajun răsuna de vocile noastre, de acum înainte pierea parcă în țâritul surd al vacante. Scopul emisiunilor noastre dizidente și subversive fusese atins, Imperiul înzăpezit se trezea, deschizându-se spre restul lumii. Țara aceasta avea să-și schimbe în curând numele, regimul, istoria, frontierele. Avea să se nască o altă țară, nu mai era nevoie de noi. Postul se închidea. Colegii mei și-au luat un rămas bun fals, gomotos și călduros și s-au dus care încotro. Unii voiau să-și refacă viața acolo, alții să-și ia catrafusele și să plece în America. Iar alții, cei mai puțin realiști, Visau la întoarcerea acasă, care trebuia să-i ducă în viscolul de acum 20 de ani. Nimeni nu și făcea iluzii. Știam cu toții că nu dispărea doar un post de radio, ci însăși vremea noastră. Tot ce spusesem, scrisem, gândisem, combătusem, apărasem, tot ce iubisem, urâsem, evitasem, toate acestea aparțineau acelei vremi. Noi rămâneam în fața vidului ca niște personaje de ceară într-o colecție de curiozități ca niște relicve ale unui imperiu defunct. În trenul care mă ducea la Paris am încercat să dau un nume tuturor anilor petrecuți de parte de Saransa. Exilul ca mod de existență, nevoia obtuză de a trăi. O viață pe jumătate trăită și într-un cuvânt irosită. Sensul acelor ani îmi părea obscur. Am încercat atunci să-i convertesc în ceea ce oamenii consideră valori sigure ale vieții lor, amintirile unor dezrădăcinări intense. De atunci am văzut lumea întreagă, îmi spuneam eu cu o mândrie puerilă, trupurile femeilor iubite. Dar amintirile rămâneau șterse, trupurile ciudat de inerte, sau uneori răzbăteau prin penumbra memoriei cu insistența rătăcită a ochilor unui manechin. Nu, anii aceia nu erau decât o lungă călătorie, care reușeam din când în când să-i găsesc un țel. Îl inventam în momentul plecării sau deja pe drum sau chiar la sosire când trebuia să explic prezența mea în ziua aceea, în orașul acela, în țara aceea mai degrabă decât în alta. Da, o călătorie dinspre un nicăieri, spre un alt undeva, de îndată ce locul în care mă opream începea să-mi devină apropiat, să mă rețină în plăcuta rutină a zilelor sale, trebuia deja să plec. Călătoria aceea nu cunoștea decât doi timpi, sosirea într-un oraș necunoscut, și plecarea dintr-un oraș ale cărui fațade abia începeau să înfreamăte sub privire. Acum șase luni soseam la München și ieșind din gară, îmi spuneam cu mult simț practic că trebuie să găsesc un hotel, apoi un apartament cât mai aproape de noul meu post de radio. La Paris dimineața am avut iluzia trecătoare a unei adevărate reîntoarceri. Pe o stradă nu departe de gară, o stradă încă somnoroasă, în dimineața aceea cețoasă, am văzut o fereastră deschisă și interiorul unei încăperce respira un calm simplu și cotidian, dar misterios pentru mine, cu o lampă aprinsă pe masă, o comodă veche din lemn întunecat, un tablou ușor desprins de perete. M-am înfiorat, atât de veche și de familiară, mi-a părut dintr-o dată căldura intimității întrevăzute. Să urci scara, să bați la ușă, să recunoști un chip, să fii recunoscut m-am grăbit să alung senzația revederii pe care atunci nu o consideram altceva decât sfârșala sentimentală a unui vagabond. Viața s-a consumat rapid, timpul a stat în loc, perceptibil de acum înainte numai după uzura tocurilor pe asfaltul ud. După succesiunea zgomotelor curând știute pe de rost pe care curenții de aer le tărau de dimineața până seara pe culoarele hotelului. Fereastra camerei mele dădea spre o clădire în demolare, un zid acoperit cu tapet se înălța în mijlocul molozului. Atârnată pe bucata aceea de zid colorată, o oglindă neînrămată reflecta profunzimea ușoară și insesizabilă a cerului. În fiecare dimineață mă întrebam dacă aveam să regăsesc reflexul acela dând la o parte perdelele. Suspansul acela matinal ritma și el timpul imobil cu care mă obișnuiam din ce în ce mai mult și chiar ideea că într-o zi va trebui să termin cu viața aceasta, să sparm puținul acela care mă lega încă de zilele de toamnă de oraș, să mă omor, poate, până și un astfel de gând a devenit în curând un obicei. Și când într-o dimineață am auzit zgomotul sec al unei surpări și dincolo de perdele în locul zidului, am văzut un gol fumegând de praf, gândul acela mi-a apărut ca o minunată ieșire din joc. Mi-am amintit asta câteva zile mai târziu. Eram așezat pe o bancă, în mijlocul unui bulevard mustin de burniță. Prin toropela febrei parcă simțeam în mine un dialog mut între un copil speriat și un bărbat. Adultul, el însuși îngrijorat, încerca să-l liniștească pe copil, vorbind pe un ton de falsă veselie. Vocea aceea încurajatoare îmi spunea că puteam să mă scol și să mă întorc la cafenea ca să mai beau încă un pahar de vin și să rămân o oră la căldură. Sau să cobor în umezeala la călduță a metroului, sau chiar să încerc să rămân încă o noapte la hotel, fără să mai am cu ce să plătesc. Sau la o adică să intru în farmacia de la colțul bulevardului și să mă așez pe un scaun de piele, să nu mă mișc, să tac, iar când oamenii vor veni să se îmbulzească în jurul meu, să șoptesc foarte încet. Lăsați-mă în pace un minut, la lumina asta și în căldura asta. Am să plec, vă promit. Aerul viciat de pe bulevard s-a condensat, s-a fărâmițat într-o ploaie măruntă, stăruitoare. M-am ridicat, vocea liniștitoare tăcuse, capul parcă îmi era înfășurat într-un nor de vată fierbinte. Am ocolit un trecător care mergea ținând de mână o fetiță. Mi-era teamă să nu speri copilul cu fața mea aprinsă cu frisoanele de frig care mă zgâlțiau. Și vrând să traversez strada, m-am împiedicat de marginea unui trotuar, și i-am dat din mâini ca un dansator pe sârmă. O mașină a frânat evitându-mă în ultima clipă. Am simțit că mi se freacă scurt portiera de mână. Șoferul s-a obosit să coboare geamul și mi-a trântit o înjurătură. Îl vedeam strâmbându-se, dar vorbele lui ajungeau la mine cu o ciudată încetineală pufoasă. În aceeași clipă, un gând m-a uimit prin simplitatea lui. Uite ce-mi trebuie. Izbitura asta, ciocnirea asta cu metalul, dar mult mai violentă izbitura care mi-ar zdrobi capul, gâtul, pieptul, izbitura asta și liniștea imediată definitivă. Câteva fluierături au străpuns ceața febrilă care mi-ar dea obrajii. Cu totul absurd m-am gândit la un polițist care s-ar năpusti pe urmele mele. Am grăbit pasul bâșbâind pe un gazon ud. M-am sufocat, vederea mi s-a fărâmițat într-o mulțime de fațete tăioase. Mi-a venit să mă ascund ca un animal. O poartă larg deschisă m-a ambiat cu golul cețos al unei alei largi care se întindea dincolo de ea. Parcă notam între două șiruri de copaci în aerul mat de la sfârșitul zilei. Aproape imediat alea s-a umplut de fluierături stridente. M-am întors într-un pasaj mai strâmt, am alunecat pe o dală netedă. M-am adâncit printre stranii cu burcenușii. În cele din urmă, fără vlagă, m-am ghemuit în spatele uneia dintre ele. Fluierăturile au răsunat câtva timp, apoi au încetat. De departe am auzit scârțâitul grilajului de la poartă. Pe peretele poros al cubului am citit câteva cuvinte, fără să le pricep imediat înțelesul. Concesiune pe veci, numărul, anul... Undeva în spatele copacilor s-a auzit un fluierat urmat de o conversație. Doi bărbați, doi paznici urcau pe alee. M-am ridicat încet și prin oboseala și toropeala de început de boală am simțit licărirea unui surâs pe buzele mele. Probabil că deriziunea intră în natura lucrurilor din această lume, la fel ca și legea gravitației. Toate porțile cimitirului erau acum închise, am ocolit cripta, în spatele căreia mă lăsasem jos. Ușa ei cu geamuri a cedat ușor, interiorul mi s-a părut aproape spațios. Dalele, lăsând la o parte praful și frunzele moarte, erau curate și uscate. Nu mă mai țineam pe picioare. M-am așezat, apoi m-am întins cât eram de lung. În întuneric am atins cu capul un obiect de lemn. L-am pipăit. Era un pridie. Notă. Pridie scaunel scunt pentru rugăciune. Încheiată nota. Mi-am pus ceafa pe catifeaua lui ponosită. Curios, suprafața lui părea călduță, ca și când cineva îngenunchiase pe el cu o clipă mai înainte. În primele două zile nu mi-am părăsit adăpostul decât ca să merg după pâine și să mă spăl. Mă întorceam imediat Mă lungeam, mă într-o amorțeală febrilă, pe care doar fluierăturile de la ora închiderii o întrerupeau pentru câteva minute. Poarta cea mare scârția în ceață, iar lumea se reducea la zidurile de piatră poroasă, pe care puteam să le ating îndepărtându-mi brațele în cruce. La luciul geamurilor de la ușă, la liniștea sonoră pe care o auzeam parcă sub dale, sub trupul meu. M-am încurcat repede în șirul datelor și al zilelor, mi-amintesc doar că, în după amiaza aceea, m-am simțit în sfârșit puțin mai bine. Cu pași lenți, strângând din pleoape în soarele care revenea, mă întorceam acasă. Acasă! Da, așa am gândit, m-am surprins gândind, am început să râd înnecându-mă într-un acces de tuse, care i-a făcut petrecător să întoarcă capul. Cripta aceea veche de mai bine de un secol, în partea cea mai puțin vizitată a cimitirului căci nu existau morminte celebre de cinstit, una acasă. Cu stupoare mi-am spus că nu mai folosisem cuvântul acesta din copilărie. În după-amiaza aceea, în soarele de toamnă care lumina interiorul criptei, am citit inscripțiile de pe plăcuțele de marmură fixate pe pereții ei. De fapt, era o capelă mică, aparținând familiilor Belval și Castelo, iar laconicele epitafuri de pe plăcuțe invocau intermitent istoria lor. Încă eram prea slăbit. Citeam una sau două inscripții și mă așezam pe dale, respirând ca după un mare efort, cu capul vâjeind de amețeală. Născut în 27 septembrie 1837 la Bordeaux, decedat în 4 iunie 1888 la Paris. Poate că datele acelea îmi dădeau amețeală, percepeam epoca lor cu sensibilitatea unui halucinat. Născut la 6 martie 1849, chemat la domnul în 12 decembrie, 1901. Intervalele acelea se umpleau de zumzete, de siluete, de mișcări ce amestecau istoria cu literatura. Era un șuvoi de imagini, a căror intensitate plină de viață și foarte concretă, aproape că îmi făcea rău. Parcă auzeam foșnetul rochiei lungi a unei doamne care urca într-o birjă. Ea aduna în gestul acela simplu zilele îndepărtate ale tuturor femeilor anonime, care trăiseră, iubiseră, suferiseră, priviseră cerul acela, respiraseră aerul acela. Simțeam fizic nemișcarea scrobită a unui notabil în haine negre, soare, piața mare dintr-un oraș de provincie, discursuri, însemnele republicane nou-nouțe. Războaiele, revoluțiile, furnicarul popular, sărbătorile încremeneau o secundă într-un personaj, un crâmpei, o voce, un cântec, o salvă, un poem, o senzație iar șuvoiul timpului își relua cursa între data nașterii și cea a morții. Născută la 26 august 1861 la Biariț, decedată la 11 februarie 1922 la Vansnay. Am înaintat încet de la un epitaf la altul, capitan de dragoni al împărătesei, general de divizie, pictor de scene istorice, atașat pe lângă armatele franceze, Africa, Italia, Siria, Mexic. Intendent general, președinte de secție la Consiliul de Stat, literată, fost mare referendar al Senatului, locotenent în regimentul 224 de infanterie, crucea de război cu lauri, mort pentru Franța. Erau umbrele unui imperiu care strălucise odinioară în cele patru colțuri ale lumii. Inscripția cea mai recentă era totodată cea mai scurtă, François, 2 noiembrie 1952, 10 mai 1969 16 ani, orice alt cuvânt ar fi fost deprisos.